Загадка Ольмеків Цивілізація давнього народу Ольмеків існувала майже 2000 років до нашої ери. Вона відзначалась великими технічними досягненнями. Мала бути розвиненою і культура. Свідчення цьому хоч би й те, що з кам'яних брил вони створювали величезні статуї, зображення ящерів та змій. У джунглях Мексики знайдено 15 велетенських голів, вагою понад 20 тонн кожна. Встановлено, що кам'яні брила добували у горах під Туслою, яка знаходиться на відстані майже 100 кілометрів. Та ось загадка. Не дивлячись на всі зусилля археологів, більше ніде у Мексиці не вдалося виявити слідів цивілізації ольмеків, які б розповіли про цей давній народ – про їх побут та культуру. Загадка острова Пасхи На маленькому острові Пасхи знаходиться сім кам'яних велетнів. Їх появу датують приблизно 500 роком нашої ери. Кожна статуя заввишки близько 10 метрів, вагою 35-85 тонн. Але дивно те, що каменю, з якого зроблені ці статуї, на острові нема. А до найближчих островів дві тисячі кілометрів. Довгий час залишалося загадкою. Як саме і для чого потрапили ці велетні на острів? Пояснення сучасних учених: у середині 20-го століття відомий мандрівник Турхеєрдал з мешканцями острова Пасхи за три дні зробили схожу статую з місцевого матеріалу вулканічного походження. Крім того, вони змогли встановити статую, не користуючись сучасною технікою.